Ute på slätten där kropparna efter det slagna svenska fotfolket låg kringströda i den brännande solen gick ryssar omkring. Det ryska infanteriet hade dragit förbi, men folk från lägret letade sig nu fram till stridsfältet. De döda, döende och sårade plundrades. Kläderna slets av både levande och döda och de vapen som låg överallt rafsades ihop av rovgiriga. Olika troféer som fanor och standard samlades upp och fördes bort i triumf. Hallerts infanteridivision som stått längst ut på den ryska frontens vänstra flygel kunde räkna samman 22 fanor, varav sex var vita livgardes fanor och två standard. Det ena ett vitt fälttecken från livregimentet till häst och det andra tillhörigt hjälms dragoner. Parentes: Båda förbanden ingick i Kröts grupp. Slut parentes. De ryska soldaterna var inte bara sysselsatta med att plundra, de dödade också. En del överlevande svenskar dödades direkt när ryssarna hittade dem, men de hade också börjat samla ihop fångar. Då ingen enhetlig linje tycks ha hjälpt i fråga om behandlingen av de överlevande svenskarna verkar dödandet av fångar i detta skede av drabbningen ha varit enskilda soldaters egna initiativ. I den allmänna villervallan lyckades dock några sårade svenskar komma undan. Den 37-årige majoren vid regemente, Sven Lagerberg, född på Stora Kär i Västergötland, var en av dem. Under slutstriden hade han fått ett skott rakt genom kroppen och blev liggande kvar. Den avancerande ryska slaglinjen gick rakt över honom och han blev som många andra sårade trampad av soldaternas fötter. Hans räddning blev en sårad dragon Dragonen hjälpte honom upp på sin egen häst Och förde honom bort från valplatsens mardrömssyner Mot trossen En jämn ström av krigsfångar fördes in i det ryska lägret Många av dem var helt nakna efter plundring Deras sargade kroppar var blottade Några hånades och förödmjukades en av de fångar som utan en tråd på kroppen fick lyssna på de ryska soldaternas begabbelse var Alexander Magnus Dalberg, en 24-årig sergeant från Holta Socken i Bohuslän. Sporrad av sina två äldre bröders exempel hade han som 18-åring sökt sig in vid armén, varit med vid Fraustadt och där bevittnat massarkubuseringarna av ryska krigsfångar. Han var en mild ung man- Varmt troende och hänsynsfull. Parenthes. Dessa egenskaper hade under det föregående året skapat honom öknamnet den polska jordegumman, när han hade förvärmat sig över en födande bondkvinna som de andra soldaterna slängt ut ur hennes egen stuga då de blivit störda av hennes stönanden. Den kvidande kvinnan hade fått hjälp av Dalberg som gjorde det möjligt för henne att föda sitt barn i den kalla förstugan. Nu var i fånge och han och de andra fick höra att det vore uslingar och stackare som efter en långsam hunger och törst inte kunde tåla de ryska traktamenter de vore dem för starke bröt sig ut i lämmarna och gjorde dem vimmelkante i huvudet men de skulle giva sig till frids när de kom till Moskva Varefter de längtat skulle de väl preparera dem så att ryska traktamenternas inte skulle ankommodera dem. Ty där nos instrumenter av hackor, pikar, spadar, järnstörrar, stenborrar och skottkärror. Alla inrättade för de svenskas hälsa. Att när de dem brukar skulle de inte få tillfälle att klaga över matleda eller sömnlösa. Det ryska gycklet antydde många av fångarnas framtid. Några höga svenska officerare red fortfarande omkring på fälten och försökte rädda vad som räddas kunde. Gyllen krok red ut mot en plats där högra flygeln gått fram. Det dova ljudet av trumspel hördes. Vägledd av de rasslande trumvirvlarna red han tills han såg fotfolk i en fyrkant. Han antog att det var egna gardestrupper och red mot dem. När han kom närmare såg han att det var ryska trupper. Det var så nära att han hållit på att göra samma misstag som piper. Gyllenkrok kastade om hästen. Framför sig kunde han se några svenska kavalleriskvadroner som fortfarande dröjde kvar på slätten. Ett av dessa förband var gyllenstjärnas dragoner som stod väl ordnat med de blå standalen klippande i vinden och chefen Nils Gyllenskärna själv sittande på häst framför sina ryttare. Parentes. Nils var blåblodig, greve ur en adlig ett av dansk ursprung. Han var 38 år, svårt sårad vid Kalisch 1706, men hade nu återhämtat sig. Porträtten visar upp en man med intensiva ögon under vackert välvda ögonbryn, lång näsa och en liten kysk mun slutparentes